Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlilhu fala hadiyalah ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh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 InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita uh, Telah tertangguh uh, sekali uh, Pada bulan lepas uh, Itu apa kita sempat nak, nak bersama Jadi insyaAllah hari ini kita akan uh, Sambung balik eh Terakhir kita bincangkan Itu berkenaan dengan tajuk uh, Kitab Al-Jamu'awam Al-Ilmil Kalam yang dikarang, uh, yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali Abu uh, Hamid Al-Ghazali uh, Rahimahullah Dan kali terakhir kita bincangkan itu Kita Alhamdulillah bincangkan berkenaan dengan perbahasan sekitar Quran itu dia qadim atau makhluk ha, dan memang apa yang diterangkan oleh uh, oleh oleh uh, Imam Al-Ghazali rahimahullah ialah ia bertepatan dengan dengan dengan apa, dengan fahaman salaf ha, tidak ada dekat situ penafian huruf atau suara bukan termasuk daripada kalamullah ha, tapi pada orang-orang yang masih lagi berkeras nak ikut ilmu kalam punya kaedah, mereka akan sibuk mengatakan bahawa kalau berhuruf bersuara maka ia adalah makhluk dan ini sebenarnya adalah daripada fahaman jahmiyah. Bukan, dan dan diikuti oleh Mu'tazilah. Bukan dari fahaman al-sunnah wal-jamaah. Bahkan bukan dari fahaman salafus-salih. Baik. Hari ini kita akan masuk uh, fasal. Eh. Fasal baru. Faslun. Qalal mu'allif. Rahimahullah. Faslun. Fi annal imana qadimun. Fasal berkenaan iman itu adalah qadim. Iman adalah qadim. Fa'inqilah. Jika dikatakan. Uh, dikatakan. Minal masa'il ma'rufati Daripada persoalan-persoalan yang uh, terkenal atau sedia diketahui Kauluhum kata-kata mereka Kata-kata mereka Innal imana qadimun Sebenarnya iman itu adalah qadim bersifat uh, Bukan baharu tapi tapi qadim Faizah suilna anhu fabi fabimanujib Kalau kita ditanya mengenainya Iman ini qadim ke hadith ke Baharu ke lama ke Okey uh, maka apa bila kita ditanya mengenai maka dengan apa kita menjawab Imam Ghazali kata kulna kita kata in malakna zimam al zimam uh, zima al amri jika kita memiliki tali pengekang uh, tali kekangan bagi bagi urusan tali kekangan urusan maksudnya dia apa jadi pemerintahlah okey wasta wastulina wa stulina 'ala al sa'ili dan kita diberikan kuasa ke atas orang yang bertanya man'nahu an hadzal kalam as kita akan halang dia daripada kata-kata yang buruk atau keji ini allazi la jadwa lahu yang tiada sebarang faedah tiada sebarang hasil baginya wa inna hadhihi bid'atun maka kita akan kata sebenarnya ini adalah satu bid'ah ah. benda soalan macam tu sama macam persoalan berkenaan dengan istiwa kita tahu maksud tak tahu cara Jadi macam ni ke orang tersebut persoalkan Iman kita ni Qadim ke hadith okay. Wain kunna maghluubina Fi biladihim Kalau kita ni tertewas Di negeri mereka Maksudnya Diorang pegang kuasa Kita duduk bawah Ya yeah. Fanuji maka kita jawab Wanakul Dan kita akan berkata Maladhi arattum bil iman Apakah yang kalian maksudkan dengan Iman tu Kalau kalian nak kata Qadim tak Qadim Maka soalan kita akan tanya balik Apakah iman yang kalian maksudkan In aratta i ma ma ladhi iman apakah yang kau hendak keyakinan iman itu in aratta bihi syai'at min alqur'ani aw min sifatillahi ta'ala fajami'u sifatillahi ta'ala qadimatun maka dikatakan jika engkau hendak Dengannya sesuatu daripada Al-Quran atau daripada sifat-sifat Allah ta'ala maka kesemua sifat-sifat Allah ta'ala adalah qadim wa in aratta min ma'ariful khalqi dan jika kalian mahukan jika engkau mahukan syai'an sesuatu Min ma'arifil khalki wa sifatihim. Daripada pengetahuan-pengetahuan makhluk. Dari sifat-sifat mereka. Fajami'u sifatil khalki makhluk katun. Maka semua sifat-sifat makhluk ni adalah makhluk juga. Ha. Adapun pada Allah Ta'ala dia sentiasa dalam keadaan aa, berseperti Allah Ta'ala sendiri tidak ada. Dipisahkan kata sifat Allah tu makhluk, Allah tidak. Ha. Itu tak ada. Yeah. Allah khaliku kuli syai'in tu Allah pencipta semua benda. Jadi yani semua yang diciptakan. Adapun Allah Ta'ala sendiri tidak diciptakan. Ya, dengan sebab itu tak timbul tajuk cuma bila dua orang kadang baca ayat macam tu ada kata khaliqul syai semua ci, Allah tak dicipta kan. Jadi Allah sendiri apa punya sifat pun Allah cipta. Quran pun Allah cipta dia kata. Ha, ini ini asas apa perbahasan ilmu kalam eh. Ya. Baik. Wain aratta ma laysa bi min sifat mi laysa ma, ma laysa lil khalqi wala sifatatan lil khaliqi fa huwa ghairu mafhum wala mutasaw wala Muta, uh, wala mutasa wirin, okay? Kauir rumah yeah. fubin, wala mutasa wirin, wala mutasa wirun. Jadi dan jika engkau kendaki apa yang bukan sifat makhluk bagi sifat bagi makhluk dan bukan juga sifat bagi khalik, bukan sifat Allah, bukan sifat makhluk, faham wauir rumah maka tak ada kefahaman faham. Soalan kau ni tak dapat difahami. Wala mutasa wirin dan tidak boleh digambarkan, tidak boleh digambarkan. Wahai yang tidak faham, dan tidak membayangkan, bagaimana mereka dapat memahami dan menghafal. Dan apa dan tidak apa yang tak difahami dan tidak tidak digambarkan, Zatnya bagaimana boleh difahami Hukumnya pada Kidam Dan uh, Hudus Mana bah, bah, apa, lama atau tidak dapat dipahami tidak digambarkan, bagaimana mereka dapat memahami dan menghafal. Dan apa yang tidak dapat dipahami dan tidak digambarkan, bagaimana mereka dapat memahami dan menghafal. Dan apa yang tidak dapat dipahami dan tidak digambarkan, dan menghafal. Dan apa yang tidak dapat dipahami dikekang orang yang bertanya wasukut wa, uh, wasukut tu anil jawabi dan juga uh, diam daripada menjawab hadzah hadah, wa uh, sofu as salafi ini yang terpilih daripada mazhab salaf Jadi mereka tak masuk campur dalam perkara ni dia tak layan kan okay. fala la anhu illa lidharuratin maka kita menyimpang daripadanya daripada mazhab salaf kecuali kerana desakan wasabil muttari dhaka, wa, wasabil muttari Uh, dan jalan uh, orang terdesak yang kita sebutkan Mana kalau terpaksa juga ha, Kita akan bincangkan Cara untuk menjawab perkara sebut Baik Sekarang diterangkan Untuk menerangkan masalah pasal orang kata iman Yang dalam hati kita ni Tentang sifat Allah Ta'ala Tentang zat Allah Ta'ala Adakah dia baru atau lama So dijawab jawab kat sini Maratibul wujud Martabat-martabat kewujudan Mana sebuah satu benda dikatakan wujud Dia ada berapa peringkat Fa'in wajadna zakiyan mustaidan li fahmin Li fahmin haqa'iki dan jika kita menemui yang bertanya tu memang seorang cerdik yang bersedia untuk memahami hakikat-hakikat fakta-fakta kasyafuna larita an an masalahati kita akan singkapkan penutup daripada persoalan ini wa khalas wa khalasnahu wa khalasnahu fil Quran dan kita akan lepaskan dia daripada uh, kemusykilan tentang al-Quran wa qulna lahu dan kita akan kata kepada dia ini kalau sekiranya orang tercidik tapi kalau dia kata orang tu bahasa harap orang bertunggal langgang kan, duduk ha, poyok kononnya belajar lama apa, dekat-dekat pondok ke dekat Yemen ke dekat mana sekali pun, ataupun dekat Mesir ke, dia rasa duduk macam pandai tapi tak pandai pun, baca kitab tak kerti, okay, dia kata uh, kalau itu tak terselayan, tapi kalau memang tu orang tercidik, ulna lahu dan kita akan kata pada dia, kita akan lepaskan dia daripada kemusyikilan tentang Quran dan kita akan kata kepada dia, alam ketahuilah anna kulla syai'in falahu fil wujudi arbaat arbao martabat ketahuilah pada semua benda yang ada dekat yang, apa semua benda setiap so, benda uh, maka baginya baginya uh, dalam kewujudan ini ada empat martabat empat martabat bila kita sebut tentang satu satu benda nanti dia bagi contoh api kita sebut uh, apa pokok ke kita sebut apa saja dan dia akan ada padanya empat martabat empat peringkat untuk kewujudan uh, di alam ini Pertama wujudun wujudun fil a'yan. wujud pada zat pada benda tu sendiri mana benda, benda tu realitinya wujud wujud pada realiti kedua wujud fil azhan kewujudan pada fikiran benda tu tak boleh pegang tapi kita boleh uh, teringat atau fikir ketiga wujudun fil lisan wujud pada lidah dengan nama kita sebut dan keempat wujudun fil bayadi makt al maktub uh, uh, al maktub alaihi wujud pada uh, lembaran uh, pada tulis uh, apa ni yang tertulis padanya Mana pada kertaslah uh, pada pada helaian kertas uh, ayat tu gambaran mengenai uh, permukaan yang putih yang tertulis dia di atasnya contoh dia bagi Kanar seperti api misalnya sebagai contoh fa innalaha wujudan fi tanur dia ada kewujudan dalam dapur dan dapur tu dia ada wujud wallaha wujudan fil khayal wazihni fil khayal wazihni dan dia ada kewujudan dalam khayalan dan juga pemikiran. Mulih fikir apa yang disebut api. Nampak dalam kepala. Nampak. Okey. Wa'ani <tik> bihadzal wujudin al-ilm bisuratit-nari wa haqiqatiha. Jadi maksudkan dengan apa wujud dalam khayalan ataupun dalam pikiran dia maksudkan adalah kewujudan pengetahuan tentang rupa api tersebut dan hakikat api berkenaan. Wala ha wujudan fil dan api ni ya sebenarnya ada wujud pada pada lidah wa hiya kalimatu kalimah yang menunjukkan kepada api iaitu ni lafzul nar lafaz nar api disebut api bila saya sebut api dia ada hakiki hakikat dia bila kita sebut ya kalimah api dalam kepala kita ada gambar okay? kemudian di mulut kita ada sebutan wala wujudun fil bayadi dan dia ada kewujudan pada uh, ke apa lembaran al-maktub alayhi bir -birukum. yang tertulis ia di atasnya dengan huruf-huruf okey dengan, dengan dengan dengan apa dengan tulisan wal-ihraqu okay. boleh kita sebut api kita ada nampak tadi api uh, ada wujudnya pada dapur tu wujud dalam fikiran kita bila kita sebut wujud pula pada pada pada apa pada, pada lidah kita kita sebut api dan wujud pada tulisan wal-ihraqu pembakaran pula Sifatun. Khosatun linnar. Dia sifat yang khusus bagi api. Okey. Dia kata dia mulai. Sekarang dia mula nak buat perbandingan. bandingan. Kalqidami lilqur'ani. Wali kalamillah. Seperti tidak berpunyai permulaan. Bagi Quran dan kalam Allah. Wal muharriku. Minha wal muharriku. Minha di jumlatil lati fitan nur. Wal muharriku. Dan sifat yang membakar tu. Daripada ayat. Lafaz berkenaan. Eh? Daripada jumlah ini. Alladhi fitan nur. Daripada empat yang kita sebut tu uh, Api uh, apa dia, dia, dia, dia dalam dapur tu Kemudian dalam fikiran kita Nama dia dan sebutan lidah Tulisan pada kertas ha, Semua tu ada Tapi dalam kehimpunan tadi Pembakaran daripada jumlah ini adalah dalam Dapur tu Dunal ladhi fil azhan Bukan yang dalam fikiran Wa fil lisan Pada lidah Wa alal bayat Dan pada lembaran kertas ha, Semua tak ada Yang tu tak ada pembakaran Pembakaran ada pada hakiki saja Idh laukan al muhariku fil bayadi awilisanillah tarqa kerana kalau jenis sifat membakar tu pada kertas atau pada lidah pastilah terbakar lidah kita terbakar kertas yang kita tulis padanya kalimat api walakin akan tapi ha, ni kita tengok kita nak bagi baik perbandingan eh lauki lanana annaru muhriqatun okey api tu membakar ke kulna naam kita tie fa ingki lanana kalimatun nari muhriqatun Kalimat api tu membakar tak kulna perkataan earth... api tu tak membakar. Okay Wa fa'inkila jadi katakan huruf kalimat annar muharriq muhariqutun atau muhriqaton huruf kalimat api tu membakar wahya nun alif dan ra membakar tak? Kulna la kita kata tak. Fa'inkila farukum hadhil huruf ala bayadi muhriq muhriqaton. Jadi garisan huruf-huruf ini pada kertas, adakah dia membakar? Kita tidak. Okey, kita tidak. Yang, yang hakiki itu yang terbakar, yang membakar. Adapun pada tulisan kita, pada ingatan kita, pada tulisan, ia tidak membakar. Fa'ingki lah jika dikatakan jula. Al-madkur bi kalimatin nar wal-maktub bi kalimatin nar muhari Jadi yang disebut dengan kalimah api. Dan tertulis dengan perkataan api itu, dia membakar tak? Kita kata, iyalah, qulna'na'am disebut api membakar tak? Okey kata membakarlah. Tapi words <tulis> yang dilafazkan, uh, tulisan di atas kertas tidak membakar. Ha tu faham maksud dia, okay? Kenapa? Li'an al-madhkura wal kalimati wa ma fi al-nuri muhiqatun. Kerana yang disebut dengan lidah, yang ditulis dengan kalimah berkenaan dan apa dalam dalam uh, dalam apa dalam dapur tu memang membakar. Fa kadhalikal kidamu. Demikian juga dengan sifat tidak berpunyai awal. Wasfun li kalamillahi ta'ala. Dia sifat bagi kalam Allah. Kal was, wasfun wasfun nari. Seperti pembakaran itu adalah sifat bagi api. Wa ma'itlaku alihi ismul Qur'an wujuduhu ala'arba'ati maratiba. Dan apa yang dilafazkan padanya kalimah, lafaz Qur'an eh, nama Qur'an. Wujudnya adalah di atas empat peringkat tadi. Eh, itu hmm. sekarang dia cuba bawa kepada kalimah Qur'an untuk uh, gambaran pada uh, pada pada pada hakiki pada uh, pada ingat pada uh, pengetahuan pada tulisan pada kepada disebutan dan pada pada pada tulisan Awal okay. awalul yang pertama dia kan isu apa nama apa yang disebut nama Quran tu wujud dia pun macam tu juga ada empat Awal ha yang pertama wahyal asl dan dia dia yang asal wujuduhu qa'iman bi dzati Allah taala kewujudannya yang sentiasa bersama dengan zat Allah Taala. yudahi wujudun nari fitan Dia menyamai seperti wujudnya api dalam dapur. Tapi dia dia apa ingatkan balik walillahil Allah Taala memiliki contoh yang lebih tinggi yang ter terbaik. Ini dia cuba nak beri gambaran saja. kita kata yang bersama Allah Taala kalam, timbang kalam Allah. Dan quran sebagai kalam Allah, dia memang apa, apa, apa wujudnya Qadim eh. Qadim. Qaiman. Uh, dia, dia dia digelar sebagai Qidam uh, tadi. Kerana pada sifat asal dia. Okay. Walakin labudah min hadil amsilati fi tafhimil ajizati. Walqidamu wasfun khasun lihad al-wujud. Tapi tak boleh tidak daripada contoh-contoh ini uh, dalam memahamkan orang yang lemah. Kita paksa sebut juga. Walaupun uh, tak patut kita uh, bandingkan Quran dengan api. Uh, tapi kerana nak fahamkan orang yang lemah kita sebut juga. Uh, Walqidam dan Qidam mana tidak mempunyai awal itu Khas bagi wujud ini Kewujudan kalamullah tadi Quran tadi Okey Kemudian Wasaniya tu Yang kedua Wujuduhul ilmi Kewujudan Quran tu secara pengetahuan Fi adhanina dalam ingatan kita Ainda ta'alumi ketika dia belajar Ketika belajar Pembelajaran Qobla'an nuntiku -nun bilisanina Sebelum Qobla'an nuntiqa bilisanina Sebelum kita menuturkan ia dengan lidah kita So kita dah ada gambaran tentang quran kalamullah kita ada gambaran dalam akal kita sebelum kita tuturkan al-quran uh, itu dengan dengan lisan kita. Wa salisatu yang ketiga pula sumujudu fi lisanina bi taqattu'i aswatina. Kemudian wujudnya quran itu pada lidah-lidah kita. Pada lidah kita dengan uh, putus -putusan, putusan putusan putusan suara kita. Alif lam mim dza likal ah tu putu-putus Wujudnya Apa uh, Quran itu Pada suara kita, Pada lidah kita Dengan putus-putus huruf Huruf Suara kita Putus-putus ha? suara kita Kita membunyikan Quran itu Warrabi'atun yang keempat Thumma wujuduhu fil awraqi Bil kitabati Kemudian wujudnya Quran pada Dalam kertas-kertas eh, pada Dengan tulisan Bil katabati ya eh? Dengan tulisan ya eh? Baik Fa'idah <todat> suilna Kalau orang tanya Amma fi adhanina Min ilmi ilmi al-Qur'ani Qoblan nutqibihi jika kita ditanya mengenai Pengetahuan kita ya, Mengenai pada fikiran kita Itu mengenai Dari ilmu Quran ilmu tentang Quran Sebelum kita menuturkannya Kulna ilmuna sifatuna Pengetahuan kita sifat kita Wahia makhlukatun Apa yang ada pada diri kita tu makhluk lah Walakinan makluma bihi qadim Tapi yang diketahui dengannya Dengan pengetahuan kita tu adalah qadim Sesuatu yang qadim Benda kita tahu tu, Quran itu adalah qadim. Pengetahuan kita tentang pengetahuan kita tu memang tidak qadim. Okey. Kama annal ilmunah, maksudnya pengetahuan kita, anna ilmana binari nari wasubu, wa, wasubu tu uh, uh, bin nari uh, wasubu ta surat tihak fi khayalina wairun muhraikin. Dia kata bagaimana pengetahuan kita tentang api dan sabit gambaran api tersebut dalam khayalan kita tidak membakar. Akan tapi, walakinal maklum abihi, Muharikun. Tapi yang diketahui dengan apa dalam kepala kita dan apa disebut oleh uh, perkhayalan kita, pengetahuan kita, itu sebenarnya adalah uh, membakar. Api itu membakar. Walaupun yang dalam kepala kita, yang dalam ingatan kita tidak membakar. Pengetahuan tu. Benda itu tu yang asal adalah membakar. Okay? Wa'idha su'inlah kalau kita tanya pula. An surat ansautina waharakati lisanina وَنُتْقِنَا Dia kata, dia ditanya kita mengenai suara kita. Gerakan lidah kita dan tuturan kita. Macam mana? Itu mana? Perkodim atau tidak? قُلْنَا Kita kata, ذَلِكَ سِفَتُ لِسَنِنَا Kita kata, itu sifat lidah kita. وَلِسَنُنَا حَدِثٌ Lidah kita memanglah baharu. وَسِفَتُهُ تُوْجَدُوا بَعْدَهُ Dan sifat lidah kita ni diwujudkan sesudah daripada, sesudahnya, sudah daripada Quran tu sendiri. وَمَه apa wa, wa lidah kita sifat lidah lepas lidah wa ma huwa ba'dal hadithi hadithan biddarurati dan apa yang wujud yang yang baharu datang baharu ya, dengan, dengan dengan yang baharu maka dia adalah apa baharu okay? apa yang wujud yang yang apa terjadi sesudah yang baharu maka dia adalah baharu secara pasti okey laki nakkan tapi mantuquna mantuquna wa wa mazkurana wa makruuna wa mukruuna wa matluuna bi hadhihi al aswati al hadisati qadimun akan tapi tuturan kita kan, ingatan kita bacaan kita tilawah kita dengan suara berkenaan suara-suara apa yang baharu tadi ia adalah apa qadim benda tu adalah kita membaca balik kalamullah kalam Allah itu adalah qadim kita harus bincang masalah sifat kita kita kan Quran itu apa yang kita baca itu kan yang kita baca itu suara kita tapi kita membacakan sesuatu yang apa uh, qadim. Uh, bukannya baru. Kama idza dzakarna hurufan nari bilisanina. Ia sama seperti bila apa kita sebut bila bila kita sebut huruf api dengan lidah kita. Kana almazkuru bi hadhihi alhuruf muhriqa. Benda yang disebut dengan huruf tadi adalah membakar. Kita kata api, lari, api. Kita tu apa? Api, lari. Benda yang kita sebut tu membakar. Memang suara kita tak membakar. Tapi benda yang kita sebut tu adalah sifat dia membakar. Ah kekal balik pada asal lah. Maknanya kita sebut pun benda tu masih menggambarkan tentang yang asal. Okey. Waswatuna wa taqattu <tapi> wa waswatuna wa taqattu aswatina wairu muharikin. Ah suara kita dan putus-putus suara kita tu tidak membakar. Tapi benda yang kita sebut tu membakarlah. Api tu membakar. Okay, illa namun ayyakul ayakul ayyakul qa'ilun melainkan jika berkata orang yang berkata hurufun nari ibaratun an-nafsin nar huruf api tu nun alif ra tu adalah gambaran mengenai uh, api itu sendiri kulna kita akan kata pula in kana kadzalika fa hurufun nari muharriq muhar, muharriqatun kalau macam tu kita faham maksud dia huruf nun alif ra tu mesti membakar di gambaran mengenai bukannya benda yang asal fa huruf alquran in kana ibaratun an-nafsil makrui jadi huruf-huruf quran sekalipun dia gambaran mengenai yang dibaca itu sendiri maka ia adalah qadim ia adalah qadim wa kadhalika al-maqtut bukan juga yang di ditulis bi rukumin bi rukumin ya dengan uh, baris-baris annar garis-garisan yang membentuk kelima api Wal maktubi, dan yang tulis dengannya, muh ada khatun. Dia adalah membakar. Bila kita tulis, awas api. <tul api tu membakar. Tulisan tu memang tak membakar. Tapi, yang digambarkan dengan api tadi, mesti membakar. Lepas tu, kita suruh orang lari. Jaga-jaga bahaya api dan sebagainya. Fa'innahu fil-awra'kin minu-wairi ikhra'kin wahtirakin. Kerana sungguhnya, dia kata, uh, uh, apa, apa, Okey dianna maktubah wa nafsunna kerana ini ditulis tu adalah api itu sendiri amal raqm ataupun tuli, ada pun ha, tulisan ataupun garisan ah tulisan yang ialah ia gambar apa gambaran bagi api ia tidak membakar fa fil awraqi min ghairi ihraqin wa ihtiraqin maksudnya dia dalam pada kertas tadi tanpa membakar dan juga pembakaran tak terbakar dan tidak tidak membakar dan tidak terbakar jadi dia kata fahadhii arba'atu darajati fil wujud Tashtabihu alal awam. Jadi dikata empat perkara ni. Empat ini Dikata empat darjad dalam kewujudan. Ia menjadi samar-samar terhadap orang awam. Walayumkinuhum idra'ku fahmin. Fahmi tafasi liha' Wa khawasatan kul wahidin minha' Dan dikata dan, dan, uh, tidak mungkin. Eh, tidak mungkin mereka mengetahui, uh, mendap memahami, uh, mendap mendapat pe kefahaman perinciannya. Uh, dan lebih-lebih lagi setiap satu daripadanya setiap satu daripadanya dia, dia tak, tak leh faham kan okay. jadi kerang kabut tu sebab itu kadang-kadang bila orang tu kata habis kertas tu ha, kertas tu jadi sebenarnya, kan, kan? sebenarnya kita bukan uh, kita ikut pada salaf memang tak ada kita kata di hujung tadi kata tidak kita kata Quran kecuali kalam Allah, habis kita ada pun orang tu bahas kami suara awak tu itu tak pernah ditanya oleh oleh para sahabat tidak juga dibahas oleh mereka yang tertulis itu Adalah, uh, Nabi bincangkan apa Walaupun Nabi dah sebut dah Nabi kata apa? Manqura'ah harfan min kitabillah Satu huruf dari kitab Allah Ta'ala So Nabi gambarkan Quran tu dengan huruf Huruf Nabi gambarkan dengan suara So basically Kan? Macam Nabi ikhra'ul Quran, bacalah Al-Quran So Nabi, Nabi gunakan kalimah macam tu So kita stop kat situ sepatutnya Tapi dekat sini dia cuba, Imam Ghazali cuba untuk fahamkan Orang-orang yang, yang kita panggil kot-kot bijak sikit Untuk dia faham Bila kita kata kalam Allah eh, Kita maksudkan yang tu Adapun, Jangan bincang apa saya lafazkan Bincang saya lafazkan Memanglah apa, apa lafaz saya ni Adalah makhluk Lafaz saya adalah makhluk Tapi yang saya sebutkan Itu Quran kalam Allah tadi Dia bukan makhluk dia, dia, apa, dia adalah sifat yang Tegak bersama Yang sentiasa bersama dengan Zat Allah SWT tak boleh kita uh, penafikan atau katakan dia adalah makhluk. Ha, ini pasal masalah asas ni. Dekat sini masalah dia. Dekat kat sini. Okay. Falidhalika. La nakudubihim fiha Kerana ini, ini kita tak menyelamkan dengan orang-orang awam uh, padanya. La li jahlina bihakikati hadil umur. Bukan kerana kejahilan kita tentang hakikat perkara-perkara ini. Wa kunhu tafasiliha. Dan juga realiti. Uh, realiti. Uh, per, ataupun, ataupun apa Fizikal bagi Perinciannya Kan Apa apa, apa benda sebenarnya Kan uh, Apa hakikat uh, Apa perinciannya Bukan kami Kita jahil Tapi kita Tak nak bawa mereka masuk ha. Dia kata apa? Dan pun Aktafah Siliha Itu apa perinciannya apa An-nanara min <tik> haithu Innaha fitan nur Tu <tik> safu bi annaha Muhri khatun Wah ha Ha mi datun Dia kata Wa <tik> mushta'i Bagi contoh dia dekat sini Bawa api Daripada keadaan dia bahawa ia ada dalam, dalam, dalam dapur tu, disifatkan dia ni membakar, padam, menyala. Tapi mungkin hai sulisah, mungkin hai su innah filisan daripada keadaan bahawa dia dilidahula tu sofobianah ajamion wa Turkiyunah Arabi kata api, nar dalam bahasa Arab, nar ni eh? dalam bahasa ajam ni apa cerita api atau Turki, sila tahu bahasa Turki apa api. Ha, tapi, tapi maksudnya setiap bahasa tu akan datang. Tapi mm, benda nya satu kan eh? benda nya satu. Itu api. Ha, tapi orang, A cakap ikut lidah dia. Ini ajam, ini Turki, ini Arab. Wakasirul hurufi, wakalili, uh, apa wakaliluh banyak huruf atau sikit huruf. Banyak huruf atau sikit huruf. Fire kan English kan, four letter bahasa Arab tiga letter bahasa Melayu tiga letter. Okay. Wamafitan nuri dan apa dalam tanur tu pula? lain kosmil ila arabi wa turki apa dalam dalam apa dalam dapur tu tak diagihkan kepada turki atau arab arab turki so, sifat dia apilah tapi bila diungkap dengan lisan dia menjadi nama lain boleh ikut bahasa berbeza tapi dalam dapur tu api itu api <tuh>, api itu api dia terang fil lisan dan apa yang pada lidah pula layu safu bila khumudi wasti'al tidak digambarkan dengan padam atau menyala. Mana dia saat gambarkan api di lidahnya menyala, api di lidahnya padam mana ada? Wa idzakana maktuban bayadi yusafu bi annaha ahmarun wa akhdarun, ahmaru aw akhdaru wa aswadu. Bila tulis pula di atas kertas, di atas lembaran disifatkan pula tulisan tadi dengan bahawa dia adalah merah atau hijau dan hijau dan juga hitam. Kita tulis Kita guna dakwat. Dakwat kita ada merah, ada hijau, ada hitam. Wa annahu mukhatatun biqalamil muhaqqaq. Dia kata dan dan dia dikhat dengan uh, tulisan muhaqq, aw, sulus, aw, reqaq, aw, nasah. Ini nama-nama khat. Khat nasah. Khat reqa'ah, kan? Uh, khat sulus. Ha, ini kita bila ditulis, kita akan gambar gambar tu. Warna dan juga bentuk tulisan. وَوْفِيْ لِسَىٰ نِلَيْ مِكِنُ أَيُوْ صَفَىٰ بِذَلِكَ Sedangkan di lidah tak boleh disifatkan dengan sifat tadi Bila sebut api tak ada warna merah ke hijau ke tak ada Mungkin juga bila kita sebut api kan, Tidak juga digambarkan ah ha, khot apa Dia akan gambar dengan masalah bahasa apa Ataupun lahjah apa Okey Jadi Dia kata وَاِسْمُنْ نَارِ Sedangkan dan nama api ni يُتْلَقُواْ عَلَمَا فِيْفْتَنُورِ Digambarkan, disebutkan pada apa dalam Kalimah nar tu, apa dalam dapur وَمَا فِي الْقَالْبِيِّ dan apa dalam qolbu وَمَا فِي الْلِسَيْمِ apa dalam lidah وَمَا الْكِرْتَسِ dan apa atas kertas لَاكِن بِيْشْتِرَاكِي الْإِسْمِ Tapi hanyalah perkongsian nama sahaja Sebut api Dalam dapur Dalam qolbu kita Pada lidah kita, pada kertas, api-api Tapi masalah realiti, sifat yang sebenarnya bukanlah sedemikian sebab apa yang kita sebut di lidah kita memang merujuk kepada yang asal bukannya uh, realitinya itulah dia ha, itu kena faham eh baik dikatakan fa'ut liqa'ala ma fi tanuri hakikatan maka dituturkan kepada apa dalam dapur tu kalimah api tadi secara hakiki wa ilmi la ma fi dhihni hakikati dan apa pada ingatan kita atau fikiran kita sebut api tu termasuk daripada pengetahuan bukan dengan hakikat kita ada pengetahuan tapi bukan hakikat lakinn bi makna annaha suratun muhakiyatun linar tapi ia dengan pengertian bahawa gambaran yang menceritakan untuk api tersebut mana ada gambar dia kama anna mirati macam mana apa yang dilihat dalam cermin yusamma insanan wa naran la bil haqiqati macam dinamakan dalam cermin nampak orang dalam cermin Bukan uh, ataupun api dan cermin. Ibu Dia adalah, uh, dia, dia namakan api atau orang tapi bukannya yang hakiki. Yang hakiki kat luar. Lakin mimakna anna suratul muhaqi hatun dinari al-hakiki wal insan. Uh, tapi dengan pengertian bahawa ia adalah gambaran yang menceritakan. Uh, menggambarkan, yeah, menunjukkan kepada api yang hakiki ataupun uh, dan juga insan yang hakiki. Kita sebenarnya, dia bukannya. Uh, apa ini? Tapi kita tak boleh kata bukan. Kamu tak ini bukan bukan orang, orang tak orang tapi orang lah orang lah tapi masalah dia bukan yang hakiki dia adalah pemindahan gambaran saja. Mafalisa ni minar kalimati dan apa yang pada lidah daripada kalimah, misalnya mabismihi dimaknasi alisin dinamakan dengan namanya juga manusia ataupun api ataupun sekian, tapi dengan pengertian ketiga itu apa? Wawaan nahudala latun dala tunala mafidhi ini dia adalah gambar petunjuk yang menunjukkan kepada apa dalam Ingatan. So, kita sebut api, dalam kepala ada gambaran, pada lidah ada sebutan. Nah, sebutan itu menunjuk kepada apa dalam ingatan kita. Wahada yakhtalifu bila istilahat. Ini berbeza dengan apa istilah penggunaan lah. Walawwal wa sani lakhtilafafi hima. Yang pertama, yang kedua, tiada percanggahan. Jadi, lisan ni, yang pada lisan ni, dia boleh berbeza ikut istilah penggunaan apa kalimah. Tapi pada yang hakiki dan pada rupa yang kita nampak dalam ingatan kita, ia tak ada percanggahan. Tak ada kan berbeza. Yang ini boleh beza. Kalimah api, nar, fire, yang sebutlah kalimah-kalimah lain yang datang. Paham tak? Dia, kalimah ni akan berbeza-beza. Ikut pada istilah. Tapi pada hakiki, api, pada hakiki, uh, ang, ang, ang, ang, apa, gambaran dalam kepala kita tentang yang hakiki tadi, tidak ada perbezaan. Pada kedua-duanya. Wama fil kira dan apa berkertas pula, yusamana rambi makna rabi'a dengan makna rabi'in dan apa pada kertas pula dinamakan api juga tapi dengan pengertian keempat Itu apa wa anna ruqumun tadallu bi istilahi ala ma dan dia adalah garisan-garisan menunjukkan pada penggunaan terhadap apa pada lidah bila kita sebut dengan lidah api nar so kita tulis nun alif ra so nun alif ra tu menggambarkan apa di lidah kita yang apa yang pada pada akal kita yang kita besebut apa nampak gambar dia okey wa mahma wa mahma yeah. eh uh, fuhimat ishtiraku quran wa an-nar bagaimana eh difahami perkongsian nama Quran dan nama api tadi macam perkongsian nama pada hakiki pada ingatan pada sebutan pada tulisan walaupun bagaimana dikongsi pun kullu kullu shay'in min hadhihi al-umur apa dia kata wa kullu shay'in wa mahma dia kata fuhimat ishtiraku quran wa Okay. Dan, walau bagaimana difahami perkongsian nama Quran dan api wakul wakul wakul lishayin minhadil umur arba'ati dan setiap benda daripada empat perkara tadi ya. daripada uh, uh, hakikat uh, ingatan uh, apa fikiran sebutan tulisan walaupun dikongsi faidawar okay. dan fil khubari, mereka bila datang dalam khubalan hadis Nabi yang Sallam, an al Quran nafiqal bil abdi. Quran dalam qalbu seorang hamba wa annahu fil mushafi bi dalam mushaf wa annahu fi lisanil qari dan dia bahawa, apa, dalam, dalam khabar dalam, dalam pemberitahuan bahawa Quran tu pada qalbu seorang hamba atau bahawa dia pada mushaf atau dia dalam pada lidah si pembaca aw wa annahu sifat min zatillah fi zatillah ataupun dia sifat daripada, daripada zat Allah sadaq sadaq bil jami' mana khabar itu benar pada kesemuanya Wafuhi Mama Nal Jamil, nadi fahami maknanya kesemuanya. Tapi cerita walaupun tanah kau tu endal akbar, endahul akbar, dan takde ter, ter apa tersilap-silap ataupun ter, ter, ter, bertembung berlaga di sisi seorang kenaan orang kenaan akan beri pemperkabaran tersebut. Wasoda kabil jamil, maaiha atau tibi hakikat limorat dan benar dikata dengan semua berserta dengan peliputan terhadap hakikat yang dikendaki. Memang kita kan sebut tu jadi semua sama. Quran yang sama diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Quran turun bau Jibril, dibawa oleh Jibril Alaihi Wasallam, Quran yang sama yang dihafal oleh manusia. Tadi tu yang sama yang ditulis pada mas'af Quran itu Quran. Jadi tak perlukan kepada kepada pemecahan, kepada yang kita tulis ni apa? Sebab kita bukan nak tulisan. Sebab pasal tulisan tadi menggambarkan apa yang uh, dalam ilmu dan apa yang hakiki. Atau apa yang sebut pada lidah. Ataupun lidah kita membaca, membaca apa yang diturunkan hakikat eh diturunkan oleh Allah Taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tak ada tak ada sebarang kekeliruan kat situ sebenarnya. Wa hadihi umurun jaliyatun daqiqatun. Ha dan ini perkara-perkara dia kata yang terang, amat terang lagi halus. La ajla minha 'inda al-fatan, 'inda al-fatan al-zakih wala adaqqa. Ya dia kata dia tidak lebih jelas dibandingkan di sisi orang yang cerdik hawa uh, yang, yang, yang apa uh, cedik pandai uh, dan tidak ada lebih halus lagi okey wala aq madaminha indal balidi lagbi dan tidak ada lebih ter, tersembunyi berbandingnya uh, di sisi orang yang uh, apa apa yang pebodoh uh, yang yang apa yang yang banganglah uh, tak yang tak boleh berfikir so bagi dia uh, ini sebenarnya sangat jelas so tak ada pemisahan pun kita tak pisahkan api tulisan ke macam eh ada api api dalam tulisan ke api dalam uh, dan sebutan ke api dalam ingatan ke satu api awak maksudkan. Faham tak? Kita tak ada kan? Awas api kan. Ha. Macam cerita macam apa macam katakanlah orang telefon apa bomba. Jadi kata, "Eh, ada api." Bomba tanya, "Api ni dalam ingatan awak ke? Ada tulisan ke atau ada dalam dalam apa, dalam, dalam, dalam dalam dalam dalam dalam sebutan awak aje?" Tak ada pun. Tak ada siapa yang tanya macam tu atau kita kata api-apilah walaupun gambaran tentang yang realiti membakar tadi adalah apa yang fizikal jelah. Itulah yang akan akan membakar. Adapun sebutan kita, fahaman kita, tulisan kita itu bukan membakar. Ha, tapi tak ada, tak ada tak ada masalah pun. Maka faakul balid, maka hak bagi orang yang bodoh adalah ayyumnaa amina lakawdi fihi, bau dihalang daripada menyelam ke dalamnya. Wa yuqalu lahu dikatakan kepada dia Kul Al al-Quranul ghairu ma makhluqin. Katakanlah Quran bukan makhluk, waskut dan diam. Wala tazid alayhi wala tunkis, wala tunkisu, wala tunkis, eh? wala tazid jangan kau tambah kat atas dia, jangan kau kurangkan. Wala taftish anhu, jangan kau mencari-carinya, wala tabahas dan yang dan kau kaji. Okey, ni memang kita kata pada asasnya bagi orang yang awam, Quran tu bukan makhluk. Sebut itu dan stop. Tadi ajar lain. Okey. Wahat zaki ada pun yang, yang cerdik pula, fayruhu an-nukum an-nukum matin, an-nukum matiha dal iskali filah zatin. Ada pun orang cerdik, maka dia akan beralih daripada uh, kekacauan ataupun kerunsingan, uh, ke, ke, uh, kemusylian ini dalam sejenak saja. Wahyu so, bi Allah yuhad ditul ami bihi dan dia di pesan atau di nasihatkan agar tidak menceritakan kepada orang awam dengannya. Wahai Allah, yu Malai sevito kotih dan jangan ditanggungkan orang awam. Apa bukan pada keupayaannya. Ini itu maksud asasnya. Maksud dia tak ada sebarang masalah ke situ. Semuanya adalah satu. Cuma gambaran kita sahaja Wah kata jami' Omar di al iskalaati fi zawa'iri fi zawa'iri fi ha haqaiqu jaliya fi jaliyatun li arba bil basa'iri multabisatun ala umyani Minal awam. Demikianlah dikata semua kedudukan-kedudukan kemuskilan pada zahirnya pada pada zahirnya eh, padanya ada hakikat yang nyata bagi orang yang memiliki akal uh, bakiroh mana apa, mata hati akal. Tapi dia akan berceranggah ataupun menjadi menjadi sam, uh, sama samar pada orang yang buta di kalangan orang awam. Walau bari bagi anjuran Nabi Akbar salafi aqizu aqizu aqizu hum an okay, ma'rifati hadhil aqwati wa illam yuharriru al fadhaha tahrirasan sunatin. Jadi kata dan jangan tidak harus untuk disangka pada golongan yang hebat di kalangan salaf kelemahan mereka lemahnya mereka daripada mengenal hakikat ini. Jangan sangka macam tu. Dia kata wa illam yuharriru sekalipun mereka tidak menjelaskan atau membahaskan lafaz-lafaznya dengan penjelasan ataupun penjelasan yang Uh, apa, apa, apa apa Seni, buatan ha, Macam kita buat lah Dia kata buat empat Pecah empat sebagainya Walakinam okay. arafu Tapi mereka sebenarnya Bagi salah faham Mereka tahu Ya Wa arafu ajzal awam Mereka tahu kelemahan orang awam Fasakatuh anhum Wa askatuhum Lalu mereka diam Daripada terhadap orang awam Dan mereka diamkan orang awam Daripada berkata-kata Sedemikian ha, Sebenarnya masa mas Asas pertama Ketika zaman para sahabat Semua orang Arab Uh, yang yang ada Bercakap dengan bahasa Arab fushah Dan kebetulan ketika itu Tidak lagi masuk ilmu kalam ke dalam umat Islam Maka semua mereka beriman Dan faham kalimah tanpa memberat-beratkan diri Ada pun perbincangan panjang lebar Yang bincangkan tulisan kita ni Al Quran ke tidak Yang kodim ke hadis dan sebagainya Ini adalah muncul Daripada ahli kalam sahaja Tidak daripada salafus soleh Wazali kerana perbuatan Mereka diam Um, apa terhadap orang awam ataupun mengediamkan orang awam wadhālika 'an al was-sawab dan itu adalah uh, intipati ataupun yang sebenar-benarnya kebenaran dan juga ketepatan Kemudian Imam Ghazali dia, dia, dia terangkan lagi dia kata wala'ni bi akabir salafi aku tak maksudkan dengan golongan hebat golongan besar dikalangan salaf al-akabir uh, min haithul jah. Orang, orang yang hebat atau besar daripada segi uh, apa, ke, apa kedudukan awal uh, ishtihar dia juga kemasyhuran bukan aukali segi kedudukan kehebatan kedudukan dan juga kemasyuran. okey walakin min hayth al-ghawsi ala al-ma'anid wal-iftila' ala asrar tapi dimasukkan dengan salaf tadi adalah dari sudut <Kal anyway> yang hebat ni dari sudut apa menyelam kepada makna-makna dan menjenguk kepada rahsia-rahsia di balik pada asal para sahabat yang menjelujukan kita dalam agama baik dalam masalah pemahaman Quran hukum-hakam halal haram, masalah fiqiyah ahad sebagainya semua mereka ni adalah dikenali dan diketahui siapa mereka dan kalau ada kata para sahabat apa, apa diam maksudnya memang benda tu tak perlu dibincangkan pun ini yang kita kata pada kata Imam Ahmad bin Hanbal kan kepada apa, kepada apa apa, apa dihadapan wasik di hadapan wasik apa apa khalifah yang ketiga yang menjarakan dia dia kata, dia kata kalau sekiranya benda ni nabi nabi soalan pertama adakah nabi tahu tentang quran makhluk ni nabi tahu sahabat tahu tak kalau dia kata tak ada tak tahu jadi macam ni kau orang boleh pergi pada benda ya nabi tak tahu para sahabat tak tahu apa tu kali kedua menteri itu kata apa ada apa yang daripada belah tu dia kata tak, tak dia orang tahu jadi imam Ahmad tanya pada soalan kedua kalau dia orang tahu kenapa orang tak ajak dan dia orang tak ajak pun untuk mengatakan quran tu makhluk tak seorang pun ajak atau ajak untuk bercakap macam tu So soalan dia adalah Kenapa tak luas untuk korang Apa luas untuk mereka Maka, maka kalau para sahabat Berasa luas dan lapang Untuk diam Tak membincangkan Kenapa korang bercakap? Simple kan Kalau dengan para sahabat tak cakap Tak cakap tak adalah Yang korang pergi memperdalamkan Bahaskan kenapa Itu maksud yang di, Cuba di, yang diterangkan eh? Baik uh, Okey uh, dia, dia kata, dia kata okay. Wa indah wa inda hadha Rubbaman qalabal amru Fi haqqil awam dia kata uang tak kau dulu akbar ha, dan dan ketika ini dia kata barangkali akan terbalik urusan pada hak orang awam dan mereka berintikat pada yang paling terkenal Dia lah paling besar paling hebat. Wa dalika sabun akhor min asbabid balal dan itu adalah uh, satu sebab dari sebab-sebab kesesatan orang tersebut fikirkan berkenaan dengan tajuk-tajuk tajuk perbincangan uh, apa? Uh, perbincangan berkenaan dengan tajuk ni kan, tajuk-tajuk uh, apa, tajuk uh, Quran makhluk ketidak ni kan. Uh, tapi macam kita terangkan dia bukan masalah para sahabat Nabi Muhammad SAW uh, apa, apa, macam dikatakan tahu atau tidak tahu. Pasal balik pada asal, kalau penting, pasti mereka bincang. Kalau mereka tak bincang, maksudnya benda tak pernah penting pun. Tak menambah apa-apa, ruang. Ia macam itulah yang Imam Ghazim sebut pada awal. Dia kata kalau sekiranya dia ada kuasa uh, dan urusan, dia akan guna kuasa tadi untuk mengekang orang-orang yang sibuk bertanya-tanya berkenaan dengan perkara ini yang sibuk iman tentang Al-Quran ni uh, qadim ke iman ni hadis ke Quran ni makhluk ke, kan uh, dia akan dia dia akan, apa ada gunakan kuasa dia untuk kekang orang-orang ni uh, kalau dia kata dia kuasa tak ada kuasa dia akan tanya soalan apa gunanya tajuk ini dibincangkan Itu tajuk dia tapi lah macam kita sebut dan telah uh, apa apa uh, uh, dakwaan bahu mereka ni yang yang menyelam masuk ke dalam Uh, apa apa perkara-perkara rumit dalam masalah iman ni atau akidah ni mereka kononnya untuk mentakdiskan Allah Ta'ala ini bukan bukan sebenar bukan sebenar yang dimaksudkan konon menyucikan Allah Ta'ala dari sifat makhluk itu bukan yang sebenar-benarnya sebab sebenarnya yang terjadi adalah mereka nak menafikan wujudnya Allah itu sebenarnya yang tak di atas tak di bawah tak di atas tak di atas ada Maksudnya Allah Ta'ala menyatu dengan makhluk ni dia ambil daripada falsafah Yunani lama Hindu dan sebagainya penyatuan dengan Tuhan ini yang kadang-kadang bila kita dengar aa, pada zaman sekarang ni kan. Ayat-ayat dia keluar daripada apa? Daripada apa? Yang terbaru ni. Allah tu makhluk halus kan? Sebenarnya ini fahaman yang sama, lama dah ada pada diri aa, apa mereka. Pasal bagi mereka Allah Ta'ala tu bukan berasing. Tapi ber menyatu dengan makhluknya. Sebab tu dia boleh kata Allah oh, Ta'ala ni rasa dalam hati. Rasa dalam hati. Aa, rasa ada. Aa, rasa bukannya apa apa satu entiti satu apa satu satu Tuhan yang berasingan daripada makhluknya Maksudnya dia kata kalau berasingan dia bertempat bertempat dia makhluk tak, ber, tak berasingan bercantum dengan makhluk ini ayat yang sangat sangat uh, dahsyat. tapi itulah punca sebenar kenapa kita tekankan jangan sekali-kali mengikut fahaman uh, ilmu, ahli kalam atau muqtazilah atau sesiapa yang mengikuti jejak mereka sebab so, berakhir nanti dengan kita akan menafikan daripada Allah Ta'ala uh, Banyak sifat-sifat dia dan uh, Sebenarnya penafian tadi bukan takdis uh, Penafian tu akan bawa pada syirik Penafian tu akan bawa pada syirik Yang berakhir dengan jadilah mamasak ke Apa benda nama kumpulan yang tersesat ni kan Apa Sihak ke, penyaga ni penyaga Dia ikut ajar ajaran apa pelik-pelik ni kan New Age Movement lah uh, Apa magnet rezeki dan sebagainya So lepas orang Ikuti ajaran tersebut dan dia rasa kaya kerana dapat ikut ajaran berkenaan. Ha, itu punca sebenarnya mereka terus uh, apa, apa sombong dan melagak dan berakhir. Dan dengan akhirnya mereka akan mengakui uh, apa, apa akidah mereka sebenar. Kalau cakap kat saya, itulah asal, asal kepada Allah ada tanpa bertempat. Ha, dia kata Allah ada tanpa bertempat tu, itulah sebenarnya yang yang menghasilkan Melahirkan orang-orang, apa, apa, apa, apa, usaha usahawan-usahawan. Uh, yang apa yang berfahaman sesat dalam masyarakat islam yang dikatakan Tuhan tu adalah kuasa Tuhan tu adalah alam semesta Tuhan tu adalah uh, apa apa apa apa uh, aura aura adalah sekali sama tak apa tempat kalau aura tadi semua benda ada aura semua dah ada aura semua dah boleh masuk kat sini kat sini ada kat sini ada So kat sini yang sebenarnya menjadi masalah jadi banyak orang tak perasan saya perhatikan banyak orang tak perasan bab ni walaupun sebenarnya itulah punca-punca terjadinya Fahaman tentang uh, apa disebut, Tapi yang lain-lain tak nak sebut uh, Dia kononnya macam Zikir nafas uh, dan nafas tadi Allah ada macam, Maksudnya dia ambil Aura pegang pokok Pindahkan apa aura tadi kepada diri dia uh, maksudnya, maksudnya dia rasakan benda tu uh, Tuhan tu energy Tuhan tu kuasa Tuhan tu daya Tuhan tu adalah rasa Ini masalah lah Lepas tu kita kata tu Dah tak bertempat lah Macam yang dikendaki oleh Ahli kalam yang boleh sebut kata tak ada tempat sebab hujung tu nanti membolehkan masuk kepada akidah umat Islam fahaman-fahaman yang baru. Ini sekali Allah taklah bukan lagi Tuhan yang disembah. Ah ha, jadi bahkan tu, dia tak perlu disembah sebab dia dah ada bersama manusia itu sendiri. Ah ha, ni jaga-jaga sikit eh. Ni masalah dia. Baik. Hey. Uh, wallahu alam. Ni fasal berikutnya. Tapi pasal panjang ni kalau baca ni tak berhenti ni. <aramye> Tapi tajuk ni baguslah. Okey, kita baca sikit, aja sikit eh. Baik. Dekh demo, Fashlun Fasal. <ible> mungkin benda ni mungkin ada ada lah masa apa baru-baru ni kan, kecoh hm. bukan masalah, tak perlu dalil, tak perlu dalil kan. Maka okay. ni Imam Ghazali rahimahullah yeah. ada sebutkan, dia kata Fashlun Fasal. Fi anna ma'rifata ad-dalili hal hiya wajibatun 'alal awam. Dia kata mengenai pengetahuan tentang dalil, adakah ia wajib terhadap orang awam? Ini yang dibincangkan oleh Imam Ghazali pada bahagian berkenaan masalah beriman dengan Allah Subhanahu Wa bagi manusia tu tadi adakah dia perlu dibuktikan dahulu baru dia kena beriman itu maksud yang dia nak fahamkan kat sini ataupun dari segi masalah hukum hakam dan dan apa dan apa dan dan, dan apa halal haram kita sebagai uh, apa uh, apa sebagai sebagai orang Islam yang mukmin yang beriman dengan Quran beriman dengan Muhammad SAW memang dalil itu wajib diketahui supaya ha, kita tidak ditipu terutama oleh orang-orang yang menunggang agama kan sebut nak jual air yasinlah air sekian dan solat hajat dia cik makan dengan cara tersebut cik makan dengan apa baca Quran untuk orang mati jadi dia yang tu dan ini tak, perbuat, dan dia, dia pun, tak ada pun tak apa buat asalkan seronok dia cakap cerita apa pasal tak boleh baca Quran untuk orang mati baca kena bayar mana? apa apa macam mana nak sampai awak baik baca untuk baik bayar bukan free Musa ustaz, ustaz nak baca 30 juzuk untuk orang mati mana-mana saja. Mana ada yang bagi macam tu? Mana ada free? Bila tak bayar, bila bila tak free, berbayar, maksud tak ikhlaslah awak nak duit. Doa-doa yang ikhlas kita nak menyelamatkan orang mati. Tadi itu akan selamatkan dia. Masa sekarang ni kalau kita buat kerja nak dibayar dulu baru kita akan baca. Dan itu bukan termasuk daripada benda ikhlas. Tak ikhlas. Bila tak ikhlas macam mana nak nak nak bagi ikut kau orang. Jadi okay, baik dia kata, fa'inqa'laqa'ilun. Jika berkata, seorang berkata, al-ami' idha' uh, idha muni' amil al-bahfi wal-nazori lam yarif ya'rifid dalilah. Dia kata, orang yang awam, bila dihalang daripada pengkajian dan juga pemerhatian, dia tidak akan mengetahui dalil. Ini pada sudut masalah ahli kalam pencara. Adapun, bila kita kata, Allah Ta'ala firman, sahabat Nabi dah ada, diorang disuruh sami'na wa ta'na. Ha, percaya, berkata, kata, percaya Muhammad Rasulullah Subhanahu wa taala dan ini Allah taala firmankan. Itu betul. Adapun yang disebut kasi masalah cara kaedah ilmu kalam dalam pendalilan. Ha, maksudnya gunakan bahas akal untuk buktikan. Itu dalil maksud dia orang. Jadi ini sekarang yang Imam Ghazali cuba bahaskan. Dia kata waman ya, lam ya'rifid dalila kana jahilan bil madlul. Dia tak tahu dengan yang di, yang didalilkan, yang ditunjukkan. Bukan amarullah taala kafa ta'ibadi bima'rifatihi. Jadi okay. sedangkan Allah Taala telah perintahkan semua hamba-hambanya untuk mengenalnya ai maksud dia bil bihi untuk beriman dengannya watas diki uh, biwa wujudih awalan untuk beriman dengannya dan juga mempercayai kewujudannya dahulu muluk sekali. Ini pakai akal ni ini bukan pakai dalil, bukan pakai dalil Quran dan Sunnah. Kalau Kita baca Quran dan Sunnah punya cara Allah Taala arahkan kita tengok ini, tengok ini, tengok ini, ini, ini. Uh, dengan Firmanya itu dalil yang betul. Adapun ini kaedah pembuktian wujudnya Allah Ta'ala dengan dengan kaedah ilmu kalam, falsafah. Itu bukan yang tujuan sebenar kita. Kemudian kedua, kedua. Okay. Yang perintahkan, وَبِتَقْدِسِهِ عَنْ سِمَا تِحَوَا دِهِ Yang dia, dia penyucian Allah Ta'ala daripada ciri-ciri benda-benda baru. وَمُشَابَحَتِهِ وَمُشَابَحَتِهِ وَاِرِهِ ثَانِيًّ Dan penyerupaan terhadap selain Allah Ta'ala yang kedua ketiga wa bi wahdaniyati dan kekuasaannya ada yang ketiga eh yeah. kemudian wabi bi sifatati maksud dia dengan kekuasaan tapi saya perhatikan tak jadi pun pasal pada geng ahli kalam ni minta pada wali minta pada nabi minta pada jin minta pada uh, apa orang mati dia tak ada dia tak ada belajar tauhid dia hilang dia tak kisah minta pada siapa asalkan benda tersebut dapat asalkan orang tu percaya Allah yang gerakkan minta pada syaitan pun tak apa sebenarnya ini ini ajaran yang yang datang dalam ajaran-ajaran ilmu kalam ni. Sebab tu kita tengok dua orang tak kisah, pergi kubur, merayu kat kubur, minta pada wali. Ah ha, sedangkan kita belajar tauhid mesti mengesakan Allah pada semua sudut. Terutama kepada masalah isti'anah. Kan kita ikhtiar setiap hari, ia kena buduh, ia kena istain. Hanya engkau kami sembah, engkau kami, kami minta pertolongan. Tiba-tiba pergi merayu dekat orang mati. Ha, kalau ikut kan pada sudut ini macam serupa macam orang Buddha. Orang Buddha, dia tengok patung-patung banyak, dia kata itu bukan Tuhan, itu atuk nenek kami yang baik dengan Tuhan Baik dengan Tuhan, kami minta kepada mereka, mereka bertahu kepada Tuhan So, apa beza orang yang minta dengan wali? Apa beza dia? Dan kalau betul nak minta dengan Nabi, patut diseru sekarang Nabi Isa Sebab Nabi Isa AS yang diangkat oleh Allah Ta'ala tak mati Atau Idris, ikut riwayat, sesuai dengan riwayat Bukannya Nabi Muhammad SAW yang patut dirayu Patut minta pada Isa. Seorang Kristian betul lah. Perbuatan minta pada Nabi Isa oleh orang Kristian berdoa kepada Nabi Isa betul lah. Bukan, bukan syirik lah. Kan? Haa ni, ni tajuk dia. Haa ni masalah dia kan? Baik. Ini kata dengan keesaan otak Allah ni masalah wahdaniah ni dalam masalah apa penciptaan saja. Ada pun masalah sifat-sifat yang lain dia tak. Ha, tunggalnya otak Allah ni tunggal pada sifat-sifatnya saja. Ada pun pada masalah apa pentadbiran pengurusan dia kata Allah Taala telah jadikan wali kutub yang menjaga pentadbiran bumi pergerakan bintang bulan dan sebagainya wali abdal mujabak dan sebagainya ini semua ni adalah ajaran-ajaran yang mengajak kita supaya syirik baik kemudian bi sifatih min ilmi wal kudrati wa nufuthil mashiat wa ghairiha rabian dan dengan sifat apa dengan sifat eh, anak orang awam patut juga yang pasal Allah Taala suruh apa hamba hambanya untuk mengenal dia pertama dengan beriman dan percaya dia wujud kedua menyucikan daripada cici uh, benda baru yang menyerupai uh, menyerupai apa selainnya eh. kedua kemudian uh, apa apa dengan mengesakan dia keesaan tapi keesaan diri kita kena di define balik uh, masa wahdaniyah tadi uh, tunggal dalam segi masalah sifat-sifat tertentu tapi pada pada masalah apa uh, ketunggalan dalam pentadbiran tak Allah tak tunggalkan Allah taala Mereka mengatakan ada benda-benda lain menguasai Allah bersama Allah taala. Dan juga dengan dengan yang keempat dengan sifatnya yang berupa pengetahuan, kekuasaan dan juga terlaksana kehendak uh, daripada selainnya uh, yang keempat. Okey. Kata Imam Ghazali, "Wa hadhihi al-umur, wa hadhihi al-umuru laysat daruriyatan." Okay. Uh, Dia kata dia kata dia kata hadil umur dan perkara-perkara ini laisat daruriyatan dia bukan uh, apa dia bukan terdesak fa ya matlu batun dia macam tu dia dituntut okey yeah. wa kullu ilmin matlub uh, wa kullu ilmin matluban fala sabila ila iktinasihi Wa taasili illa bishabakatid adil lati. Okey tak. Ni bukan Imam Ghazali cakap tapi golongan uh, tu cakap. Imam Ghazali tak jawab, Imam Ghazali tak jawab lagi. Jadi perkara-perkara ini bukanlah uh, kemestian. Uh, maka ia adalah dituntut. Kalau bukan uh, ke, ke, terdesak dia, kalau tak tahu pun sebenarnya uh, apa benda berkenaan dari segi masalah apa pembuktian tadi. Uh, tapi dia di, di, dituntut. Dituntut. Kalau bukan doruriyah maka dia matlubah. Dia kata. Dia ada, ada, ada kaedah Kalau yang mesti tahu Satu benda Ini tak ini tahu Tapi dituntut tahu Kalau bukan daruriah Maka dia dituntut Dan semua ilmu Yang dituntut eh, uh, Untuk diketahui Maka tiada jalan Untuk mendapatkannya Yang menjeratnya Yang menghasilkannya Kecuali dengan uh, apa, apa apa Jaringan Dalil-dalil uh, Kita ada dalil Kalau kita dapat Kata, Wala buddha minal nazari fil adil lati Watafattuni li wajih la latihiyak Ladatihah Al-matlubi dan dia tak boleh tidak daripada me me memerhatikan kepada dalil-dalil serta uh, me me menyedari eh bentuk uh, me menyedari bentuk uh, pendalilannya terhadap yang dituntut wa kaifiyati intajiha lahu dan cara untuk menghasilkan uh, pengetahuan tentang tuntut tadi apa, apa dalil tadi terhadap yang dituntut okey wa kaifiyati intajiha lahu cara untuk Uh, apa menghasilkan dalil-dalil tadi uh, bagi bagi apa, bagi bagi benda ni bagi yang dituntut ni wa zalikal yatimu ila ma'rifati syurutil barahin ha, tapi dikatakan itu tak mungkin sempurna melainkan dengan mengetahui syarat-syarat pembuktian syarat-syarat bukti-bukti dan ini semua ni datang daripada falsafah ha, bukan daripada cara yang, yang yang sunnah eh dia akan cuba masukkan kaedah falsafah dekat situ wa kaifiyatit tartibil muqaddimat ha dan juga cara dan juga cara menyusun uh, pendahuluan penaluan wa sintajinnata iji dan juga menatija, mengeluarkan natijah akan natija, mengeluarkan atau menghasilkan natijah-natijah ingat wa ustajarru zalika bidarurati shay'an fa shay'a shay'an shay'a ilmu kalami ila akhirin nazari fil ma'kulat dikatakan dan dihirit dibawakan itu uh, dengan secara pasti sikit demi sikit sehingga sempurna uh, kajian dan cukup ilmu kalam pada akhir pandang pemerhatian pen, pen, Pada benda yang masuk akal okay. Jadi Ini semua dicakap tau Ini ha, semua ni kata-kata ahli kalam Wa kadhali kaji bu'al ami Demikian juga wajib kata orang awam ni dia Kata orang, orang yang bukan pandai Ayyu saddiqah Untuk membenarkan Ar-Rasul SAW Fikuli maja'abihi Pada apa setiap apa yang dibawakan oleh Baginda Wasaddaqahu uh, oh, Dia kata wa saddaq wa dikatakan wa saddaqahu laisa bi tapi dikata kat sini percaya apa membenarkan nabi tu bukanlah daruri tengok tadi tak taklah bukan daruri Okay kan kata, dikatakan wa saddaqahu laisa bi daruri bal huwa basarun ya Okay, wasidu kuhu laisa bi Benarnya Nabi ni bukan suadu kuhu. Wasidu kuhu. Dan benarnya Nabi ni bukanlah mesti. Pelik ni pelik. Benarnya Nabi tak semestinya. Macam tadi kan. Tentang atas tadi. Semua yang dikata tentang apa apa. Empat perkara tentang Allah Ta'ala. Iaitu iman, percaya dengan otak wujudnya Allah. Kemudian mengenal wujudnya Allah. Mengenal tentang penyucian Allah Ta'ala daripada ciri-ciri perkara yang baru. Perkara yang baru. Dan menyerupai selainnya. Kemudian apa keesaan Allah Ta'ala. Dan sifat Allah Ta'ala. Yang berupa seperti ilmu, kudrat. Dan terlaksana kehendak Allah Ta'ala. Dan selainnya. Yang keempat. Dia kata ini bukan doruri. Bukan doruriatan. Doruri bukan mesti Pelik jugalah pasal ikutkan sebenar. Memang mustilah. Ha, tapi dia kata. Dia, dia, dia, dia, dia pasal dia kata. Bukannya apa. apa Benda yang dapat secara pasti itu. Perlu kepada pengkajian. Sedangkan benda tersebut memang kita kata. Orang awam sebenarnya tak perlukan kepada pengkajian. Bak-bak soalan benda sebut, Quran sini dah arahkan. Dah pandu, dah cara untuk berfikir. Tapi pasal ini pasal terikut dengan uh, falsafah Greek. Uh, jadi digunakan kaedah-kaedah berkenaan untuk kononnya membuktikan kebenaran Allah Ta'ala. Okey. Kat sini pula tentang Nabi. Bila dikatakan, demikian juga wajib kata orang awam untuk mempercayai Rasulullah SAW uh, pada setiap apa yang datang dibawa oleh baginda dan benarnya baginda bukannya mesti bal basharun ka sairil khalqi baginda adalah manusia seperti sekalian makhluk fala budda min maka tak boleh tidak daripada bukti yumayizuhu an ghairihi yang bezakan baginda daripada selain baginda memang tahadda bin nubuwati kadiban ni gandingan orang yang apa mencabar kenabian dengan pembohongan wala yumkinu illa bin nadhari fi mu'jizatihi dan itu tak mungkin Melainkan dengan melihat dengan memerhati pada mukjizat baginda wa ma'rifatu haqiqatil mu'jizati dan mengetahui hakikat mukjizat wasyurutuhu wasyurutaha okey dan syarat dan syarat-syaratnya ila akhirin nazari kesenyalah akhir pemerhatian fid nubuwati daripada dikatakan dan pada kenabian wahwa salisu ilmun kalam dan dia adalah perkara ketiga dalam ilmu kalam ha, Ini semua ni bukan daripada Daripada sunnah ha, Tapi dia sebenarnya daripada Daripada ilmu kalam Kulna Ibn Ghazali kata Kalau orang cakap macam tu Al-wajibu alal khalki al-imanu bihadil umur okay? Yang sebenarnya yang wajib kata sekalian makhluk Adalah percaya dengan perkara-perkara ini Wal-imanu Dan iman tu adalah an, Ia adalah gambaran mengenai Tasdikun jazimun la taradudu, la taradudah fihi Dia adalah pembenaran yang putus Yang tiada teragak-agak padanya ngih wala yusharu wala yusharu wala yushiru sahibihi bi imkani okay. wuqul khata'i fi dan tidak merasakan orangnya Kebarangkalian terjadi salah padanya okey dan dia kata wah jazim yahsul ala sittati maratiba dan dia kata pembenaran yang pasti ini terjadi dengan 6 martabat 6 tahap ha, Ini ni insyaallah kita akan nanti bincangkan uh, sebanyak ni 6 uh, tahap Uh, kita akan bincang kemudian insya-Allah. Eh kita akan bincang kemudian enam tahap yang uh, berkaitan dengan uh, perkara ni. Tapi balik pada asal Imam Imam Ghazali uh, rahimahullah tidak bersetuju dengan penggunaan kaedah ilmu kalam dalam nak pembuktian perkara-perkara uh, yang berkaitan dengan keimanan pun. Uh, balik pada asal macam eh, apa iman orang-orang yang uh, apa yang kita panggil apa? Osefahbihud ni. Ha di sini ah. Nah, banyak lagi kemudian nanti kita bincang tu. Kemudian jadi masalah yang kita chanting insyaallah martabat-martabat uh, bagi apa, bagi keimanan apa kepercayaan tu dia ada dia ada enam martabat. Ha, sebab, sebab kita mesti percaya dengan apa yang apa autentik tentang dirinya dan tentang apa yang Nabi SAW uh, apa, apa, apa, apa apa apa sebutkan beriman dengan Nabi SAW rasul dan percaya dengan semua apa yang dia seddahkan. Tapi dekat sini Imam Ghazali kata dia kata kat sini percaya yang putus tadi yang jazim tadi akan terhasil dengan enam tahap. Ha, so kita ikut enam tahap tadi tapi tidak menggunakan kaedah-kaedah ilmu kalam. Ilmu kalam tadi cara tadi macam cara perbahasan tadi tu lebih kepada sudut masalah kalau tak faham ikut cara ilmu kalam maka anda tidak beriman atau iman anda tak betul. Yang peliknya sebelum daripada ilmu kalam datang masuk ke dalam dunia Islam telah ada iman tadi sempurna dan cukup sejak zaman Nabi SAW lagi para tabi'in tabi'in, sahabat tabi'in, tabi'in semua tahu dah tak perlu ilmu kalam untuk datang kononnya memecahkan uh, kebuntuan berkenaan dengan uh, perbahasan-bahasan perkara yang tak masuk akal. Insya-Allah nanti kita bincang lagi, ya. baik. Wallahi okay, hamdki. Jadi kita benti Nanti so, kita bincang insya-Allah. Okey, baik. Wallahu uh, aalam. Kita tengok kalau ada kata ada soalan ke apa. Okey. Ha, tak ada soalan. Ada soalan? Kalau ada soalan kita bincang uh, dulu. Kalau tak ada kita stop sini. dia baru ni saya dia apa? Ada, ada pergi apa? Buat kuliah dekat uh, tempat apa? Pengasih, rumah ni lah rumah apa? Orang yang pun nak nak pun nak baiki diri dia jadi apa? Jadi baik, tinggalkan apa? Uh, Pedadal sebagainya lah. Jadi bila pergi ke situ. Uh, uh, kelas pengajian Melalui online ni Dengan apa Depan-depan fizikal lain Kalau dia kata Depan-depan fizikal Dereka tak tidur Kalau kita bagi kelas tu Dalam keadaan online <tid> Dia tidur <tid> Dia tidur Saya minta kawan Jaga kelas tu kali kan Dia kata tidur ustaz Tak ada siapa jaga Ada dua-dua tiga orang di depan ha, Yang lain sebut tidur Okay baik kita Kalau tak ada benda, kita berhenti sini. Tapi, jadi, jadi macam perbahasan kita tadi yang kita bincangkan adalah masa nak faham. Kan? Bila orang sibuk bahaskan dengan Quran dan tulisan Quran sekian, tapi sebenarnya boleh sebut Quran kan? sebagai kalam Allah yang kita sebut yang dalam akal kita yang tertulis semua itu adalah Quran yang sama. Tak ada perbezaan pun. Kan? Semua kalam Allah. Kan? Cuma masalah di sini. Pasal kita menunjukkan dengan kata-kata kita atau kita tulis ke, kan? Ataupun kita dalam ingatan kita kepada apa yang di sisi Allah Subhanahuwataala. Yang pada yang Hakiki, bukannya, aa, bukannya benda apa, bukan kita. Dan orang yang salah, dia bincangkan sebutan kita, tulisan itu dan apa dalam kepala kita. Ha, itu masalah yang menyebabkan mereka tersesat. Baik, kita berhenti sini. So kita sambung kemudian. Uh, Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ala Saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya allah hantar sepatah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.